Zeigarren unitatea, C ze, aldaketak. Kaso, zapatak aldatu nahi ditut. Etzaizkizu gustatzen? Ez, ez da hori, handi egirauzkat. uzkat. Aldatzeko ordainagiria behar duzu, badaukazo? Bai, badaukat. Orduan ez dago arazorik, ze zenbaki behar duzu? Berrogeita bia, eta hauek berrogeita irua dira. Sentitzen dut, baina ez dago besterik. Ez daukazu beste modelorik? Bai, begira, hauek oso ondo daude, eta berrogeita bia dira. Probatu nahi dituzu? Bai, meserez. Zer moduz? Hauek oso ondo dauzkat. Bai, baina hoiek garestiagoak dira. Eta zenbat garestiago? Amabosteuro gehiago balio dute. Onda da. Ipini mesedez eta hartu diferentzia? Eskerrik asko. Ez horregatik. Agur? Agur eta hurren arte!